Åh oh, ja, jag känner mig extra enigmatisk idag måste jag säga. Det är mycket jag vill ha sagt men jag vill inte säga det rakt ut så jag, jag försöker spela. Spinnade lite grann och, och får det att låta så här mystiskt och långtrevande och, och, och, och, och sådär. Ja, lite speciellt så att man inte kan sluta lyssna även om man inte förstår vad i hela världen jag pratar om. Ungefär på den nivån ligger jag idag. Ja, men vad skiljer den nivån från varenda inspelning vi har gjort egentligen? <laughs> Ibland är vi ute och flyger ordentligt i det blå och det är å andra sidan väldigt trevligt måste jag säga. Vi har väldigt intressanta och roliga diskussioner men ja jag vet inte alltid om vi kommer till punkt Eh, nej det, det kan man väl inte påstå. Eh, det, det här med att försöka spåna fram en, en konversation och prata om saker och ting det är hur roligt som helst och det kan leda till eh, väldigt intressanta diskussioner men ibland så... Eh, ja försvinner man långt långt långt ut i galaxen utan att veta var man är eller var man är på väg och ja det, det, det har man ju märkt lite grann under poddandet här det, det får man väl ändå säga så vi får väl be lite grann om ursäkt för, för det här till, till våra lyssnare för ja i, i, ibland så, så bara spacear vi ut fullständigt och bara förlorar totalt grepp om verkligheten och, och var vi hör hemma. Ja vi flyger gärna ut bland stjärnorna och vet inte riktigt om vi, om vi hittar tillbaka igen. Det leder ofta till spännande saker men det kan bli lite långrandigt ibland. Den saken är säker. Och till idag har vi ju också varit ute och flugit ganska bokstavligt och jag vet inte riktigt vad som hände men det, det är väldigt kallt bland stjärnorna och jag har dragit med mig någon slags rymdförkylning hem för jag har verkligen tagit och snorat till det och halsen är tjock och allt möjligt annat så det kommer att bli en intressant inspelning idag bara att se om jag, om jag överhuvudtaget klarar mig igenom hela. Men eh, jag har tagit överdos på näsdroppar, te och halstabletter så jag ska väl klara en del av det. vad det räcker det, det återstår väl att se men, men jag ska göra ett tappert försök i alla fall. Det låter bra det Danny och ja, jag, jag måste ändå passa på att och banna dig lite grann för det, det här har ju hänt förr och jag har sagt tusen gånger till dig slicka inte på utomjordingar men likt förbaskad så är du där helt plötsligt igen och har dragit på dig en, en märklig sjukdom <laughs> som ingen vet varifrån den kommer och ja, än värre verkar det ha blivit efter vi har sett Back mig och utomjordingarna där att du, du verkar nästan suga på dem nu för tiden så att de, de var gjorda av läskedryck eller någonting så jag har, har haft en, en dålig inverkan på dig det här tror jag. Eller så var jag bara fruktansvärt törstig medan jag tittade på Mac mi. Jag vet inte riktigt om det var äkta törst eller psykosomatisk törst. Men, men <laughs> någonting orsakade det i alla fall. Filmen suger dessutom så det är kanske mm -hmm. därför. Men ja, det, det, det är svårt att låta bli ibland att att inte träda över gränser och göra saker man inte borde och ibland handlar det om att titta på saker man inte borde ibland handlar det om att slicka på utomjordingar du vet, vi är bara människor, vi vill, vi vill testa gränserna och ibland slutar det illa men jag har åtminstone inga självlysande prickar på kroppen eller något sådant inte ännu i alla fall men, men jag hoppas på det bästa jag, jag hoppas får man väl göra, men ja, gudarna ska veta vad va det är som du bär inom bord så hur det kommer att. Och ta form i framtiden om, om du bär på någonting inombord som kommer att och, och hoppa ut genom bröstkorgen eller vad i hela friden det hela ska leda till jag, jag hoppas och, och, och, och tror att det här kommer att gå vägen till slut, att du lyckas besegra den här intergalaktiska smittan du har råkat ut för men <laughs> ja eftersom att jag har sett en del film så är det inte utan att man man börjar ana det värsta. Ja, det har ju dykt upp en del slem och sådär. Så, där, så mm, du, du har kanske rätt. Det är någon intergalaktisk slempropp som jag bär på. Men mm. ja, tills den bryter sig fri så ska jag åtminstone göra vad jag kan. Och om jag inte överlever det här så får den här podden vara... Ja, det jag lämnar efter mig. Och så testamenterar jag redigeringsarbetet till dig. <laughs> ja just det. Ajajaj. Aj, aj. Ja det, det gör det ju hela ännu värre helt plötsligt så ska jag försöka klippa ihop ögonblicket där den ikoniska Danny bara kollapsar och försvinner ut i intet på grund av det här. Nej det det blir ett riktigt hästjobb, men. Ja, någonting måste man väl göra för att. Och riktigt cementera din, din plats här i poddvärlden Och. Ja, försöka och. och eh Visa vad det är som händer. Vi, vi är ju ändå en, en berättande podd så vi försöker klippa ihop det här till en, en sann berättelse när du drar dina sista andetag och när den utomjordiska smittan tar över och, och förtär dig inombords. Ja, den dagen, den tiden, den sorgen. Men för närvarande så har vi betydligt intressantare saker att tala om. Och, och kanske inte fullt lika kläddiga sådana. Host, host, harkel, harkel. För vi har ju faktiskt tittat på rymdfilm igen. Och... Lyssnare som har varit med oss ett tag, de har fått höra oss prata om diverse rymdefilmer dessa åren. Och... Det är ju ett av de där temana som vi tycker om att återvända till. Det är rymden, det är fantasy och det är trikågubbar. Det, det är tre ämnen som vi tycker väldigt mycket om. Och den här filmen var ju en som dök upp bland de föreslagna filmerna som vi kunde titta på. Och vi tyckte ju båda två att, ja men den här, den, den låter ju väldigt intressant. Den verkar ju vara någonting som båda två skulle kunna få ut någonting av att titta på. Och vi hade ju på Tuman-hand sett den och tänkt, åh, intressant. Den här vill jag titta på utan att ha för många förutfattade intryck och liknande. Och när det dök upp att vi skulle titta på den till podden, ja, varför inte? Och ja, vi kan väl inte annat säga än att det har varit intergalaktiskt. Ja men ja, vi har ju ändå inte riktigt gäst oss eh, hela vägen ut i, i rymden utan vi har, vi har ju hållit oss mer, ja, vad ska man säga, grundade här på jorden och låtit rymden komma till oss istället eh, för det, det här är ju inte direkt... Fråga om någon extrem eh, rymdfärd, några intergalaktiska krig eller något sådant här. Eh, är det och vi på jorden som är det centrala i, i berättelsen? Och ja, det, det mer science fiction-aktiga, det, det utgör mer ja, ramberättelsen om man säger så. Eh, och... Eh, det har ändå eh, varit lite spännande för det har varit som en, en tillbakagång till eh, den gamla, hederliga, första eh, science fiction-historierna eh, där där eh, den här genren försökte berätta någonting om oss människor. Och det är lite så jag har känt mig inför dagens film. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Eh, riktigt traditionell science fiction är ju, är ju inte så mycket rymdkrig eller mörda robotar eller något sådant som vi oftast känner det idag utan det är ju att sätta mänskligheten i en situation där det är någonting nytt någonting högteknologiskt som påverkar vår miljö kanske till och med vår mänsklighet och så handlar berättelserna om att utforska Ja, mänskligheten. Vad händer med människan om det här inträffar och om det här finns och kan influera och så vidare och så vidare. Kanske inte samma Blackbuster-typ av film dock men väldigt intressant ändå. Jag kan definitivt förstå varför rymdkrig och robotar har blivit mer populärt. Det är ju mer actionladdat. Och dagens film är ju inte direkt någon actionfilm på det sättet. Men den har sina, sina sidor där det blir eh, väldigt laddat och väldigt konfliktfyllt. Även om det kanske inte eh, rycks fram några ak 5or och det skjuts åt alla håll Nej, det gör det ju verkligen inte. Det skjuts mer på det intellektuella planet om man säger så. Och, eh... Ja, action har eh, fått stå åt sidan för att ersättas med, med ja, en atmosfär och, och krypande spänning. Eh, så det, det är en mer lågmäld historia, det är en mer tankeväckande historia så eh, letar man efter den, en ny Star Wars eh, eller något sådant så är det här helt fel väg att gå egentligen. Här har man satsat på ja, nästan det, det rakt motsatta. Eh, här försöker man att hålla sig så verklig som möjligt så realistisk som möjligt och eh, försöka bygga upp en en berättelse som anammar det, det övernaturliga eller det intergalaktiska och, och, och sätter det emot oss människor och vi ser en en sorts kulturkrock och efter det ska vi försöka och foga samman var vi står, var motståndarna står eller främlingarna står och vad vi vill och vad vi kan få ut av varandra. Och ja, det, det, det är ju inte direkt några fighter med, med laserpistoler där inte. Det, det kan man ju inte påstå. Nej, det är snarare en film av typen um, The Day the Earth Stood Still- och då menar jag originalet och inte remaken för mm. den har, um, ja. Den har en benägenhet att ge sig av in i de där uh, lite mer actionorienterade delarna utav science fiction. Och det var inte riktigt den typen av historia ursprungligen. Här handlade det om hot. Är saker och ting värre än vad vi tror? Har vi med fiender eller vänner att göra, kommer kommunikation att fungera och så vidare och så vidare. Det handlar om spänningen inför någonting som kan gå riktigt, riktigt illa och... I all ärlighetsnamn så kan jag säga att jag, jag uppskattar den här typen av historia. Naturligtvis gillar jag rymdkrig, alla Star Wars eller Guardians of the Galaxy eller liknande. Men det är spännande med det här som känns lite mer tankfullt, lite mer nervkittlande på ett sätt som gör att det kryper i skinnet snarare än något annat. Ja, men visst, det, det är det här det, det är mötet med det okända som eh, kittlar mitt intresse väldigt mycket. Eh, en sådan film om det görs på rätt sätt kan bli helt oförglömlig med en sån här. Eh, krypande spänning och en sån härligt tät atmosfär att man riktigt sitter på hel hela tiden även om det kanske inte händer någonting överhuvudtaget så sitter man som på nålar och, och, och bara väntar vad ska hända härnäst vad är det vi har råkat ut för hur ska vi klara oss ur det här det, det är något särskilt med det där och, och det är en typ av film som jag, jag verkligen verkligen uppskattar men då finns det ett stort krav på historieberättaren att man grips tag i det som händer. Att man blir eh, intresserad av rollfigurerna, att man vill följa med in i deras värld och se allting från deras perspektiv så att man kan känna med dem när spänningen stiger. För då, då är du ju investerad i historien, eller i det här fallet i filmen. Då tillåter mm. man sig att sjunka in i atmosfären och känna att det är mycket som står på spel och så vidare och så vidare och mm, det, det kräver sin, sin författare att skriva ett sådant manus och det kräver sin regissör att sätta ihop en sådan film och det är ju ett sådant resultat vi har tittat på idag och ett väldigt intressant sådant och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Arrival från 2016 i regi av Denis Villeneuve och med manus av Eric Heisner. Och det här är en typisk utomjordingar kommer till jorden film från ett perspektiv. Men istället för att börja leva rövare typ ähm, världarnas krig så är de bara där, de sitter i sina skepp och de gör ingenting och det gör ju mänskligheten enormt osäker och nervös och i den spänningen kan ju nästan vad som helst hända tycker man och jag kan inte förneka att jag, jag tyckte det här var ett spännande koncept och jag måste också säga att jag tycker att det är ett spännande manus som vi har fått ta del av här. Det är en spännande historia, det är ett spännande upplägg, men jag tror att det försöker vara lite smartare än vad det faktiskt är. Ja eller tvärtom, jag vet inte riktigt var jag ska placera manuset här men eh, premissen är i alla fall eh, kanon måste jag säga. Vad är mer skrämmande än att se en hel armada av eh, rymdskepp komma farande mot jorden, landa och sen nu händer ingenting. Det är bara helt stilla. Hotet finns där. Men man kan inte riktigt få, få grepp om det. Vad kommer att hända här näst Det är en, en sån spänning som, som byggs upp direkt. Med, med upplägget för Arrival här. Och det uppskattar jag riktigt, riktigt mycket. Det är helt fantastiskt. Men ja, sedan så, så går ju det här manuset lite... Mm, Anorlunda vägar och, och försöker hitta lösningar på, på sin berättelse som den inte känns beredd att, att klara av eller riktigt förklara. Nå, lite delar som kanske känns lite mer påklistrade ehm, och en, en del hemligheter som jag tyckte var, jag avslöjade väldigt, väldigt tidigt i filmen och ja, jag, jag tycker att Ja, saker och ting kanske inte hänger samman så bra som det borde göra. Och ja, med tanke på att jag har, har sett en, en del av Villeneuves tidigare filmer så hade jag förväntat mig ett betydligt mer komplext och eh, en berättelse som konfunderar mig helt enkelt. Där jag inte riktigt vet av eller vad man ska tro på. Eh, vilken sanning man ska välja när filmen väl är slut, vad som har hänt, vad som kommer att hända. Här känns det mer ja, rakt på sak, men filmen försöker ändå knorra till det lite grann och, och göra det mer invecklat på ett sätt som känns ganska styltat ändå. Ja, det är ett väldigt bra sätt att beskriva det på faktiskt. Därför att det är en ganska, ja, rakt på sak historia här. Vi har händelseförloppet, vi har upptrappningen, vi följer händelserna och vi är investerade i rollfigurerna. Och ändå så känns det som att de försöker lägga på lite, lite extra detaljer, lite extra ingredienser, lite extra flärd eller vad vi ska kalla det som, som ska göra historien intressantare. Frågan är om det faktiskt gagnar historien eller ej. Det, det är väl lite av en smaksak kan man väl säga. Men det finns element i historieberättandet här som jag inte var särskilt imponerad över och andra detaljer som jag tyckte var riktigt, riktigt bra så det är en väldigt blandad film det här. Och innan våra lyssnare blir nervösa, nej naturligtvis kommer vi inte att avslöja några av de stora avslöjandena här. Eller några av de stora hemligheterna eller någonting. Vi ska försöka hålla oss väldigt väldigt neutrala. Det blir ju svårt i och för sig för att det är väldigt mycket som avslöjas um, under den här filmens speltid. Men där kan jag ju lägga till att jag tycker att de här avslöjandena och takten på filmen är väldigt bra. Den är nära två timmar, men det känns faktiskt inte. Den är väldigt, väldigt snyggt upplagd. Upptrappningen är bra och rollfigurernas utveckling är, är tillfredsställande. Om jag ska kritisera upplägget och historien och hur vissa saker... Ja knorras av eller avslutas då är det de sista 20 minuterna som inte imponerar lika mycket ja de sista 20 och de första fem skulle jag vilja säga eh, däremellan har vi en riktigt kompakt, tät eh, spännande film som jag inte kunde släppa för eh, allt i världen alltså där, där fanns det Ja allt jag hade velat önska mig av den här typen av film och mer där till faktiskt. Trots att alltså blickar man tillbaka så är det inte så väldigt mycket som händer under speltiden där. Men det är sättet det presenteras på hur karaktärerna interagerar med varandra. Hur storyn är fotografen. Hur ljudet läggs. Ja, allt som hör filmmakande till- görs så ja, fulländat här skulle jag nästan vilja säga. Det, det är många bäckar små som leder till en fantastisk upplevelse däremellan. Men sen, sen finns det lite saker här i, i början och i slutet som jag tycker- inte är så, så väl integrerat med den här suveräna filmen i mitten där. Så eh, där är jag lite kluven. Eh, får jag ändå säga. Jag hade verkligen önskat att man hade kunnat bemöda sig med att och, och hitta en, en bättre lösning på det här problemet. För eh, det känns lite grann som man har, har satt... De här delarna på i efterhand för att och göra det hela lite mer spännande kanske. Mer intressant, mer wow-faktor. Men ja, jag vet inte om det lyckades för min del. Inte under slutet, nej. D där är lite för många, vad ska vi kalla det? Det är ju sex-marknads här. Man eh, hittar en väldigt snabb och enkel lösning på ett stort problem som känns lite som att det kommer från ingenstans och det gjorde att jag blev lite, lite, lite besviken måste jag säga det var ett litet antiklimax att jaha, löste de på det här sättet och okej okay, jag hade förväntat mig någonting mer någonting lite utdragnare med, med mer konflikt men okej, okay, ja, ja för, för all del då för tusen det, det går lite i kontrast med resten av filmen och det är synd för den är väldigt väl skriven och väldigt tight skriven. Men det är väl ganska typiskt amerikanska science fiction filmer som gärna hänfaller till det lite mer hippieaktiga och flummiga när det gäller sådana saker. Det... Det blir gärna någonting. att gå ut över det mänskliga. Gå in i tid och rum och se någonting större och så vidare och så vidare. Det blir väldigt luddigt och i slutändan så tycker jag att det känns lite som en maräng. Men äm, ja, med, med undantag från det så måste jag ändå säga att manuset här är, är väldigt starkt. Ja, det är det. Och, och flum i allmänhet, det, det kan jag faktiskt uppskatta i en film om det görs på rätt sätt. Alltså att eh, lägga till något, eh, något oförklarligt, eh, någonting... Som vi inte riktigt kan sätta fingret på. Något eh, som är bortom oss själva till en berättelse som det, som det här. Det, det, det kan jag verkligen uppskatta. Man får sitta och klia sig i, i pannan efteråt och, och tänka. Hur är, är det meningen att det här ska gå ihop? Vad, eh, vad var det som hände egentligen och så vidare. Men... Det tycker jag kan vara skoj men eh, om man klistrar på det här, det här elementet på en, en så vetenskaplig och, och logisk historia som det här ändå är i rival så eh, ja, kan det skära sig lite grann om man säger så och... Det gör det väl ändå här. Även om man, man ser det här byggas upp under filmens lopp så är det så jag ganska taffligt utfört i ett par specifika scener att jag ryggar tillbaka lite grann. Men ja, själva andemeningen finns där och den är rättfärdigad. Så långt vill jag gå men... Själva utförandet här. Hur de har gått tillväga för att bygga upp fram till det hela. Ja, det, det, det funkar inte riktigt här. Det är någon liten detalj som saknas i, i presentationen för att jag verkligen ska, ska köpa sättet som, som Arrival slutar på. Det som hela resan ska, ska leda till som förklarar det hela så ja, där, där var jag faktiskt något besviken. Men innan dess så var jag ju verkligen lågor. Ja, det är en upplevelse som, som känns ganska identisk med min egen. Men innan vi går vidare och pratar om rollfigurer och andra saker i den här filmen så är det väl hög tid att ta lite närmare titt på äh, Vad handlar egentligen Arrival? Om. Jo, från ingenstans landar tolv rymdskepp på jorden. Deras blotta närvaro driver hela mänskligheten till ett paniktillstånd. Men är det här verkligen en fråga om en invasion? Farkostnaderna står ju bara där utan några våldsamheter eller någon vidare utveckling överhuvudtaget. Vad, vad är det utomjordingarna vill med oss? För att svara på den frågan sammanställer den amerikanska regeringen en grupp av vetenskapsmän för att analysera situationen. Där ibland finns lingvistikexperten Louise Banks som fått i uppgift att försöka kommunicera med de långväga besökarna. Med jämna mellanrum tillåter nämligen utomjordingarna besök inne i rymdskeppet och Banks kan då under en begränsad tid utarbeta en metod för att samtliga inblandade ska förstå varandra. Med helt olika sätt att kommunicera blir detta inte det lättaste. Med framstegen som görs blir det allt mer osäkert om de avvaktande främlingarna verkligen är vänligt sinnade eller om det utgör ett hot för mänskligheten. Och vi kommer inte avslöja alldeles för mycket om de här utomjordingarna för. En stor del av charmen i den här filmen det är att uppleva dem på egen hand tillsammans med eh, rollfigurerna, att se deras kommunikation och liknande. Men där är en liten sak som skavar mig och det är svårt att sätta fingret på. Det är någonting som jag såg för ett par år sedan när jag tittade på SF Debris, den amerikanska filmrecensenten på, på internet som till sin video om Star Trek IV gjorde en liten en bifogsvideo som pratar bland annat om realistiska utomjordingar och han berättar där om att det är väldigt väldigt lätt i Hollywood att man bara slänger ihop saker och ting och sedan säger åh titta vad, vad annorlunda det, det är mot eh, allt annat liv på jorden och så vidare vad utomjordiskt problemet är att det, det finns vissa lagar och regler som, som måste åtlidas för att det ska bli realistiskt och de går man gärna över Just Star Trek 4 har ett snarlikt problem med sina utomjordingar som den här filmen har. Nämligen att det finns ett visst, ett visst havstema över dem. Och något som SF Debrie påpekar i sin video är ju att för att man vid något tillfälle i sin civilisation ska lyckas uppfinna rymddrift... Då måste man kunna använda verktyg. Och ett av de avgörande elementen för att kunna tillverka avancerade verktyg. Det är att man ska kunna använda eld. Och det är lite lurigt under vatten kan vi väl säga. Och ja, det finns ju sätt att kringgå och det är naturligtvis det är en väldigt intressant video. Jag rekommenderar den varmt. Men där är vissa poänger där som han tar upp som jag tycker är... Ja, Saker som man gör fel här också. Man satsar på att göra någonting som ser extremt annorlunda ut, som rör sig och fungerar väldigt annorlunda och gör det mest för att det ska se annorlunda ut. Sen finns det brister som kanske när man sätter sig ner efter att man har sett filmen och funderar inte riktigt känns logiska. Ja Kan man ju se på det sättet där Jag fick inte riktigt samma känsla där Att det var helt ologiskt Eh, men eh, ja, jag, jag har en, en förmåga att plocka de, de logiska aspekterna av mitt sinne åt sidan. När eh, man ser på science fiction för annars blir man bara irriterad. Eh, så eh, det kan ha med, med saken att göra kanske. Men ja, ja, ja, jag kan se lite grann hur de har tänkt sig med de här utomjordingarna hur de skulle kunna fungera i sin verkliga miljö om man säger så och ja, jag får det inte helt och, och, och bli totalt galet och, och haverera fullständigt utan ja, det, det, det skulle kunna fungera om eh, man är lite givmild med, med fantasin här mm. så eh, jag, jag hängde absolut inte upp mig på, på samma vis här utan jag, jag var mer glad att man inte har Eh, bara satt en, en gummikostym på någon eh, skådespelare och eh, kastat in honom framför kameran utan försökte göra någonting mer och, och få det att kännas eh, ja, ja, verkligen främmande och eh, jag, jag tyckte det fungerade för min del. Jo allt handlar ju om vilken nivå man vill sätta det på, hade det varit en film som Guardians of the Galaxy då hade jag inte funderat så mycket på det därför att det där är så mycket i den filmen och i den kontexten som inte känns realistiskt därför så frikopplar man fullständigt. Men Arrival försöker ändå att lägga fram sig själv som en väldigt vetenskaplig film med människor som är väldigt kunniga vetenskapsmän och man försöker att grunda det så mycket i någon form av realistisk vetenskap som möjligt och de slänger sig med stora och väldigt intressanta begrepp också. Men när man gör det så ställs det ju stora krav även på det det främmande, det okända, det man inte riktigt förstår. Och visst, absolut, jag är kanske hypergnällig där men det var ett par element som jag reagerade på i efterhand och tänkte, nämen, det, det där kändes mer gjort för spektaklet än något annat. Med det sagt så ska vi prata mer om det visuella senare men det var, det var saker jag reagerade på och som jag tyckte var värda att ta upp. Men om vi går vidare till våra rollfigurer så ja så är det egentligen bara tre stycken som vi kan prata om. Därför att alla andra som är där, de är ganska så, så platta och fyrkantiga. Alltså de är där för att fylla ett visst syfte naturligtvis och det gör de bra. Men mm, det är inte så mycket karaktärsutveckling för någon annan rollfigur än för våra tre huvudroller skulle vi kunna säga. Ja det, det, det finns ju bara ett, ett, ett par, jag kanske tre kan hålla med om figurer som, som det, det går att, att prata om. Resten är ju bara eh, satta åt sidan fullständigt och går inte att prata om utan de finns bara där helt enkelt. Ska man prata... Karaktärer och, och karaktärsutveckling så är det eh, våra två huvudroller som vi har, och eh, en, eh, en biroll som eh, man har lite mer kött på benen om. Eh, resten, ja, det, det, är, det är mer åt, åt rekvisita hållet där. Men det är ändå fullt tillräckligt. Man. Behöver inte mer än så tycker jag i den här filmen för att, att ha filmen så centrerad kring ja, specifikt en rollfigur det gör det hela mer intimt skulle jag vilja säga och det gör att man, man knyter an till berättelsen på ett helt annat vis och jag tycker det, det fungerar alldeles ypperligt här. Åh oh ja, absolut. Jag klagar definitivt inte på att de har för få huvudroller. Absolut inte. Det här känns alldeles tillräckligt. Våra två huvudsakliga huvudroller och den tredje som, som jag ändå vill påstå är en huvudroll men för all del, du har kanske rätt biroll kanske passar honom mer. Men det är ju de här tre som är relevanta men det är ju damen i fråga som är den centrala rollen och det är ju för att vi ser i princip allting i den här filmen från hennes perspektiv. Det är med henne vi är när utomjordingarna dyker upp, det är med henne vi ser dem för första gången, det är hon som försöker knäcka mysteriet med eh, kommunikationen och eh, hur de ska kunna prata med varandra och så vidare. Och det gör ju att det vilar väldigt mycket tyngd på den här rollfiguren, men jag måste säga att jag jag var väldigt förtjust i den här. Den, den är inte perfekt på något sätt och den, det är ingen supermänniska vi pratar om, tvärtom. Det är någon som känns väldigt ömtålig emellanåt, men hon kämpar vidare och hon vill verkligen lyckas och... Det gör ju att man, man verkligen känner med Louise Banks, som hon heter. Hon är där som språkexpert och det här är någonting som, ja, sträcker sig bortom allt hon någonsin har sett eller kunnat fantisera om. Och hon har mycket press på sig att det ska bli resultat, att de ska komma någonstans och... Jag blev väldigt förtjust i vissa sekvenser tidigt i filmen där hon visar sin kompetens och lyckas sätta militären på plats. Att ja, vi kan inte börja ställa de här frågorna därför att det är, det är alldeles för tidigt. Jag menar, vi vet inte ens om vi är på samma frekvens när det gäller att förstå saker och ting. Vi, vi kanske måste ta det lite lugnt och ja... Det var många sådana ögonblick där Louise verkligen talade till mig och jag kände, wow, det här är en, en riktigt häftig rollfigur på många sätt och vis. Och jag måste säga att Amy Adams som spelar Louise Banks, hon gör en sinnessjukt bra insats i den här filmen. Ja, den, den, är, den är så nyanserad, den är så talande, hon är så närvarande i varenda scen här. Det här är, är det bästa jag har sett Amy Adams prestera någonsin i någon av hennes roller. Absolut, det här är riktigt, riktigt bra gjort. Louise Banks känns... Ja väldigt sårbar men samtidigt i vissa aspekter lite av en supermänniska för hon har ju koll på det här med språk som ingen annan människa på jorden har. Hon har full förståelse för allt vad som heter eh, linguistik. Och allt som är relaterat till det. Hur språk är uppbyggda. Hur eh, eh, kulturella skillnader påverkar språket. Hur språket påverkar eh, människorna som använder det. Allt sådant eh, runt omkring. Så Det är nästan som en superkraft skulle jag eh, vilja säga här. Men eh, den här... Eh, Extrema kunskapen sätts ju verkligen på prov när hon ställs inför det här utomjordiska som helt skiljer sig från allt annat som hon har sett, men och samtidigt kunna pussla ihop. Eh, deras sätt att och, och, och samtala och, och eh, itka dialog på eh, genom eh, våra mänskliga eh, interaktioner och, och försöka hitta eh, samband däremellan, hitta eh, någonting och, och verkligen eh, centrera sig på och bygga vidare på för, för att hitta vad deras språk liksom centreras på hur det byggs upp och hur det kan replicera det för att göra sig själva förstådda också. Här finns det så mycket spännande, även om det låter hur tråkigt som helst när man liksom pratar om det så realiseras det på ett riktigt nervkittlande vis och Louise Banks den resan som hon gör under filmens lopp, den är Riktigt givande måste jag eh, säga. Eh, som du säger sättet som hon eh, ställs mot militären där hur de ska jobba tillsammans men de har så stora skillnader och samtidigt eh, är det hennes personliga utveckling också och... Eh, vad, vad hon kommer att gå igenom- vad hon kommer att få för realisationer- under eh, den här processen. Ja, det, det är eh, mycket som händer- även om det kanske inte är så mycket- Action, eller så mycket påtagliga händelser så är det eh, på det mer personliga planet som det sker väldigt, väldigt mycket. Och ja, det är en komplex roll att spela här. Och Amy Adams, ja, jag måste ge henne all heder i världen för detta. Och någonting som vi måste påpeka det är ju att Louise inte är någon Mary Sue heller. För... Man kan lätt tro det när man hör oss beskriva vilka bragder hon gör, vad hon går igenom, vad hon klarar av. Men hon är inte skriven på ett överlägset sätt. Hon är inte skriven som någon som klarar allt på första försöket. Utan det är hennes ja, hennes järnvilja, att hon verkligen vill, att hon verkligen försöker. Sen tar det här väldigt lång tid. Jag menar, filmen utspelar sig över ett par månader och det är ändå ganska snabbt egentligen med tanke på vad de lyckas åstadkomma under den här historien men Louise känns inte som en övermänniska på det sättet hon är inte överdrivet skriven men hon har egenskaper som i den här situationen visar sig vara helt rätt hon är rätt person på rätt plats som gör rätt arbetsuppgifter och det är ju hennes slutresultat som på många sätt kommer att vara avgörande för Ja, för hela historien. Ja, men definitivt. Hon, eh, hon har ju haft en, en föregångare i det här teamet som eh, jag inte lyckades lika bra i sitt arbete. Så eh, hon har ju eh, skor att fylla och fylla och visat att hon kan bättre än så. Och verkligen kunna nå ut till de här nyanlända och knyta band till dem. Eh, Även om man inte har en aning om hur det ska gå till. Utan får liksom improvisera under tidens lopp för att försöka hitta någonting som, eh, som fungerar. Och eh, ja, det, det är den resan som är, är väldigt spännande också. Hur eh, det beter sig för att nå ut till, till utomjordingarna för att se eh, hur. Kan vi presentera oss själva. Och vad eh, vi eh, vill fråga. Eh, och hur kan vi få dem att förstå det hela. Det är en, en väldigt givande process. Det här, Stundtals eh, underhållande och smårolig också. Mm. Men eh, det är ju... Samtidigt ständiga närvaron av det här riktigt ödesmättade att det känns som att vi, vi sitter här och nästan bevittnar undergången och det är liksom Louise Banks som är den enda människan som, som kan förhindra det och hon vet inte hur hon ska göra det hela. Ja, för där finns ju de i den här historien som har mer konflikt i sinnet än vad Louise har. Men hon är ju vetenskapskvinna ut i fingerspetsarna. Hon tänker ju utifrån att förstå och lära sig. Och det kommer ju ha stor betydelse. Och absolut, Amy Adams, riktigt, riktigt bra i den här rollen. Var en fröjd att se även om det drar åt det lite hippieaktiga på slutet men det är ju inte hennes fel det, det är ju manuset som hon har följt och med tanke på att hon har det oket på sig så tycker jag att även i de sämre delarna av filmen så, så presterar hon riktigt, riktigt bra. Ja, det skulle jag vilja säga är, är helt felfritt rakt igenom stundtals riktigt briljant och verkligen eh, fantasiäggande man, man känner med Louise här och man knyter verkligen band till henne och eh, därför följer man ju hela processen med en sån eh, nervositet och spänning för att se om hon kommer att klara av det vad hon ska eh, försöka sig på för lösning härnäst och vad hennes interna Eh, monologer eh, vill säga henne egentligen också och ja, hur det hela vävs samman det kanske man kan ha en, en del att påpeka men eh, alltså som rent skådespelarprestation så är det här riktigt, riktigt härligt det måste jag också säga om hennes motspelare, eller ja, egentligen inte motspelare därför han är ju trots allt på Louise sida. Men där hon är den som sysslar med bokstäver så har de ju en expert som sysslar med siffror och då har vi Ian Donnelly. Och Ian han... Han har ju ett lite annat förhållningssätt till allt som de står inför men i och med hans samarbete med Louise och eh, deras interaktion med utomjordingarna det gör ju att det blir en, det blir en väldigt speciell relation de två emellan på, ja, på väldigt många plan måste jag säga och även om vissa saker där kanske är lite förutsägbara och typisk hollywood hust hust, harkel harkel så har de ändå gjort det på ett, på ett ovanligt snyggt sätt. Alltså jag, jag gillar interaktionen mellan de här två. Det, det syns att de bryr sig om varandra, att de respekterar varandra. Men just nu i det här, då gäller det att vara proffs. Vi har det här framför oss, vi måste fokusera. Men en gnutta vänlighet åt varandra, det kan man faktiskt ta och visa och... Jag kan väl säga som så att även om det är Louise som är den stora stjärnan här och den som man ska följa och den som man ska vara investerad i. Jag var väldigt förtjust i AIAN också och tycker att Jeremy Renner som spelar AIAN Donnelly gör ett riktigt bra jobb han också. Mm, ja, det är en spännande karaktär även här får jag ju säga. De bygger ju upp dynamiken. Från första början de här två huvudrollerna emellan som ja, eh, lite två motpoler här. De kommer från två olika håll, har två helt olika synsätt. Eh, vi har språkesperten kontra den teoretiske fysikern. Och ja, de har infallsvinklar till det här dilemmat som inte riktigt stämmer överens kanske. Och de, de har sina egna team som de leder men måste ju ändå samarbeta. Och så kommer de ju naturligtvis att hitta gemensam mark och igen förstår väldigt snabbt vikten av Louise synsätt och förhållningssätt till den här situationen och stöttar henne väldigt snabbt och de bygger upp en relation som är respektfull, vacker och dynamisk och det är det... Det ger väldigt mycket. De lugna stunderna mellan sessionerna ger minst lika mycket som de här eh, spända interaktionerna med rymdvarelserna. Att, eh, de har en bra kemi sinsemellan både Louise och Ian och Amy och Jeremy här. att De fungerar, man, man ser att de är lite av varandras motsatser men det är... Lite av det som både historien och de själva behöver också för att eh, tillsammans kunna hitta en, en balans. Så att säga. Och det, det funkar jättebra i Jeremy Renner. han Ja, han känns rätt i rollen här. Jag var lite osäker till en början om det, det var rätt person för att spela i en Danalyn. Men nej, det, det här fungerar till, till punkter pricka. Jag har ingenting att klaga på där heller. utan Jag är mäkta imponerad även över Jeremy Renners prestation här. Ja, det finns mycket fint, mycket sorgligt, mycket ömt och mycket professionellt mellan de här två rollfigurerna. Och... Det gör att det finns, det finns så mycket mänsklighet här. Naturligtvis är det Louise som står för den största delen av mänskligheten. Men Ians bidrag är så viktigt och så tillfredsställande. Det är en fin dynamik. Den har sitt goda, den har sitt onda. Precis som det ska vara och... Den här filmen hade varit mycket svagare utan de här två skådespelarna och utan de här två prestationerna. Det, det är en sak som är säker. Här är det verkligen stjärnklass på vad vi har fått. Ja, och det är ju inte sådana här stjärnprestationer heller som är så eh, givna för eh, egotrippade skådespelare utan här, här träder det ju verkligen in människor som är intresserade av att utforska de här rollfigurerna, de här karaktärerna och eh, vad det har att säga och, och tillsammans så blir det en sån, en sån härligt skön dynamik och, och stämning att eh, de, de resonerar så Väl med varandra, de här båda rollfigurerna, de är mycket mycket bra skrivna och de är suveränt realiserade av skådespelarna här också, så ja det är, det är högklassigt här det, det, det är en sak som är säker Och den tredje som vi vill ta upp, den den når ju inte riktigt samma nivå som Louise och Arjen men han är ju ändå väldigt viktig för handlingen och är lite Lite spinden i nätet kan vi väl säga. Det är ju Colonel Webber som är den som har hand om um, ja, den militära biten av det här. Han som ser till att det finns män på plats om det skulle hända någonting. Och är också den som... ...är ansvarig för det som händer där. Så han, han är ju hela tiden där och pratar med Louise och Aya och frågar... ...vad händer det här? Vad leder det här till? Är du säker på att du mår bra? Och så vidare och så vidare. Han, han är ju lite pappagestalten för det här gänget... ...även om det är en väldigt militärisk pappa i så fall. Mm. Men i den här kontexten fungerar det väldigt bra och är väldigt tillfredsställande... Och jag måste säga att det är oerhört kul att se Forrest Whitaker i en roll som känns riktigt, riktigt bra i en film som känns riktigt, riktigt bra. Därför att sist vi såg honom i, i poddandet, det var ju i finalavsnittet till Eskapisterna där vi pratade om Battlefield Earth. Och det, det är ju inte en riktigt lika smickrande roll. <laughs> Nej det, det kan man väl inte påstå Här eh, har han tagit eh, Sitt förnuftig fånga Och eh, ja, Begett sig tillbaka till jorden igen eh, Efter de här eh, Scientologi eh, Och det, det är riktigt härligt Välkommen tillbaka Forrest Vi har saknat dig Och eh, du gör ett riktigt bra jobb Med att realisera Colonel Webber här också eh, Den här Ja, maktfiguren som har en, en fot i båda världar skulle jag vilja säga. Eh, han är ju militär i grund och botten och, och eh, eh, ska eh, symbolisera den delen av verksamheten men samtidigt så har han ju hand om vetenskapsmännen också den gruppen och vill dem väldigt väl och kommer dem ganska nära också till slut så han, han blir ganska kluven eh, som person här och eh, veta vad han ska fatta för beslut vad som egentligen är bäst för det stora hela och Det tycker jag gör Colonel Webber intressant. Han är inte den, den där urtypen av militärboss som vi har sett förut utan det, det finns mer mänsklighet här och mer grubblerier och, och det, det uppskattar jag att det, det inte är så här svart eller vitt utan Forest Whitakers Colonel Webber befinner sig mer i, i gråzonen av det hela. Ja och det bidras ju väldigt mycket till hans rollfigur när det visar sig att Louise har ju arbetat med honom tidigare när hon har eh, löst olika skiffer och liknande som eh, en terroristgrupp om jag inte minns fel höll på med och Därför så har han ju väldigt stor tillit till Louise. Samtidigt så vet han ju också att riskerna är betydligt större här. Så han är ju lite hårdare i början när han håller på att rekrytera vilka som ska ta hand om det här. Men när de väl är rekryterade, när de väl är på plats, då, då blir han mjukare. Han är mer överseende, han ser mer ja, nytt. Med att låta vetenskapsmännen hålla på Visst, han har sina överhuggare som står och, och dominerar på honom Och han har eh, saker han måste stå till svars För Därför måste han ju naturligtvis pressa alla som är där Men han är mottaglig för eh, idéer och liknande Och bara där har vi ju gjort en militärfigur i en amerikansk film Som är väldigt, väldigt ovanlig Traditionellt är de ju väldigt stivnackade och sega på att eh, ta till sig ny information. Men, men där bidrar ju Forrest Withergård väldigt mycket i sin eh, Colonel Webber. Så eh, stor eloge där. Kul att se dig Forrest. Vi eh, har saknat dig och jag har en känsla att vi, vi kommer att stöta på Forrest igen innan sommaren är här. Hust, hust, harkel, harkel. Ja jag har hört ryktas om det också att han kanske gör en, en återkomst innan eh, sommaren är här så eh, det ska bli spännande också det har eh, gått en del tid sedan jag såg Forrest in film eh, senast så eh, att, att eh, han dyker upp så här ofta helt plötsligt det, det är ju faktiskt välkommet för han har en hel del att erbjuda så eh, det här med Colonel Webber ja, ja, det, det känns som att det här bara är, är Början på, på någonting nytt, en ny Forest Whitaker-era kanske. Ja, bara vi håller Travolta så långt borta från honom som möjligt så kanske han kan <laughs> leverera någonting som känns, ja, om inte riktigt bra, så dugligt åtminstone. Mm. Men med de här tre avklarade så har vi inte så mycket mer vi kan säga utan att börja gå in på spoilerområden. Så vi går in till det som är riktigt, riktigt imponerande i den här filmen. Och det är ju naturligtvis det visuella. För oj, oj, oj. Det här är en sanslöst snygg film. Och detta säger jag trots att det är en film som känns ganska gråblå egentligen. De har verkligen det gråblå filtret på hela tiden. Och normalt så brukar jag ju tycka att det är väldigt tråkigt när man bara kör ett enda filter genom en hel film. Det, det varierar lite i hur mörkt och hur blått och hur grått. Men, men det är samma färgskala mer eller mindre. Och... Det kan jag tröttna på fort, men här har man lyckats hitta någonting i bilden som bara känns helt rätt. Det stämmer överens med atmosfären i historien och man har också lyckats få saker och ting att se extremt realistiskt ut. Ja, det är realistiskt, definitivt alltså. Eh, man, man köper eh, utomjordingarnas närvaro med hull och hår från första början här för att ja, det, det, det sköts så, så fulländat skulle jag vilja säga. Realisationen av eh, rymdskeppen, att man får se de, de här ja, de formerna. Som bara dyker upp. Det är varken mer eller mindre än så skyhöga ovala former som bara finns där, som inte gör någonting, som bara tonar upp mot landskapet bakom. Bara den bilden är extremt talande. Och sedan så ger sig Villanueva-fanken på och hitta det. Det vackraste i varenda scen och långsamt, långsamt söka med kameran och ständigt låta den sakta, sakta, sakta gå åt ena alla andra hållet så att man knappt märker det. Men ändå ger själva scenen en, en, en, en närvaro och en spänning. Man känner sig som en, en smygtittare nästan emellanåt. Och sättet som kamerarörelserna sköts på är, är helt fantastiskt också. Det ger så mycket för att skapa stämning och ett känsla av flyt i filmen också. Och även Villeneuve's ständiga kamp med att hitta geometriska former i hans bildspråk här. Att han låter kameran röra sig till han hittar en punkt där linjerna sammanfaller och det, han hittar den formen han var ute efter det glimrar till och det hela blir så, så mäktigt i, i det han gör, det, det är en poesi i bildspråket här och ja, jag är fullständigt förälskad i hur Arrival ser ut från första bildrutan till sista det finns inte ett fel steg här Eh, filtret eh, som du pratar om, det, det kan jag köpa med hull och hår här också det är hästlängder bättre än i Villeneuves eh, Enemy som var ett ständigt gulgrönt filter som eh, gjorde en eh, ganska illa illamående men det var ju medvetet det också eh, här ska det vara eh, lite mer tillbaka hållit och gråmuligt och lite smådassigt, verklighetstroget och ja det är rätt färgskala att välja för det här definitivt det, det fungerar klockrent med eh, berättelsen, atmosfären, storyn, alltihopa här. Så eh, ja, det är en riktig visuell fest det här. Det måste jag säga. Det är det sannoliken. Och jag måste säga att när det kommer till specialeffekterna. För givetvis är rymdskepp och utomjordingar specialeffekter och genererade med dator. Men... Det är faktiskt väldigt svårt att tänka sig ibland. Man, man absorberas så av den här historien och av det som händer att man, man måste helt plötsligt väcka upp sig själv och det här och inser att oj. oj, oj, oj det, här, det här måste vara en specialeffekt. För jag tror inte de här varelserna finns på riktigt host, host, harkel, harkel, Men de har uppnått en nivå av realism här som faktiskt är är riktigt imponerande och jag tror att det handlar mycket om att man är väldigt sparsmakad med det digitala animerade. Man har i man använder det, men bara till den längden som det behövs för att uppnå resultatet man vill ha man försöker inte göra det onödigt stort och spektakulärt bara för att man kan. Man är väldigt nogräknad, man är väldigt sparsmakad. Och där man inte behöver ha digitala effekter utan man kan bygga upp rekvisita och liknande. Ja då gör man det. Och det gör ju att bilden man får är ja, betydligt mer intressant och givande. Och jag måste säga att jag... Jag har njöt av varje bildruta här. Även om jag har problem med, med delar av historien och delar av lösningar och delar av konfliktlösningar så måste jag säga att visuellt, att ja, det fungerar från början till slut. Ja, eh, håller med till, till punkt och pricka här. Alltså, eh, jag just specialeffekterna, de, de har man ju löst på Absolut rätt sätt här. Man har inte överanvänt den. När man väl använder det så eh, håller man tillbaka. Man har ju till och med eh, löst scenerna där det krävs som mest specialeffekter på ett sätt som gör att eh, ja, vad ska man säga? Det hölls lite i dunkel mm. så att man eh, eh, inte kan se skavankarna så mycket. Och ja, det, man köper det med, med hull och hår. Jag eh, tänkte. Inte en enda gång under filmens lopp på just att det, det var eh, digitala sekvenser jag kollade på som e efterarbetade och, och satte dit i efterhand utan det, det smälte så bra samman eh, och man gjorde det på ett så taktfullt sätt att, eh, att det bara smälte in i resten av filmen och ja, jag köpte det hela med hullehår, ja. Men en stor del av att man köper det beror ju inte bara på specialeffekterna utan det beror ju på det visuella arbetet överlag, kameravinklar, bilddjup, bildkomposition och hur man har valt att lägga upp den här filmen. Och där är nästan ingenting som jag kan klaga på. Alltså det känns så extremt genomtänkt och så extremt väl genomarbetat att det, det, det känns som en synd att gnälla över det visuella. Är det någonting jag måste påpeka att jag tyckte var lite förvirrande? Det är användandet av, vi får kalla det tillbaka För där är vissa tempushopp i den här filmen där vi hoppar från ett tillfälle till ett annat. Och hur det här tillfället påverkar nuet och så vidare. Och... Det kunde ha gjorts snyggare, nu ska det vara lite äh, hafsigt på så sätt att det ska vara nästan någonting som händer som, som en störning för någon. Att det, det är bilder som dyker upp och som påverkar tankeverksamhet och liknande och bidrar ju naturligtvis till dramatiken i det som händer. Men mm, det var ändå vissa av dem som kändes lite hackigare än de andra och kanske inte riktigt lika genomarbetade och då tänker jag främst på de som börjar närma sig slutet till den här många av dem är väldigt känslosamma många av dem bidrar väldigt mycket men det är just genomförandet som kan kännas lite lite hafsigt i en annars så briljant klippning Ja alltså genomförandet där skulle jag nästan vilja säga att det är manusfronten som, som är det störande och inte det visuella. Eh, på det rent visuella planet så hade jag inga problem med genomförandet av eh, slutscenerna där heller med eh, de här små minnesfragmenten som, som kastas eh, mot oss och mot, eh, mot Louise. Medan hon, hon försöker hitta en lösning. Och ja, det. Det, det, det är, må hända inte så, så taktfullt eh, utarbetat. Men banner mig, det är bra genomfört med kamerarbete och klippning här. Det, det tycker jag inte man kan klandra eh, filmen för. Eh, utan här. Eh, försöker man cementera det här jag har lite, lite luddiga konceptet på bästa möjliga vis och jag, jag tycker ändå att eh, slutresultatet är, är fullt dugligt. Ja, fullt dugligt är det allra minst. Den saken är säker. Och den här filmen har ju även belönats med en Oscar och det var för ljudbilden i den här. Och när jag fick höra det så, så tänkte jag, ja... Definitivt, det är en sinnessjukt bra ljudbild vi har här. Ljuden, musiken, allting, det, det känns bara så otroligt välvalt, välkomponerat och välplacerat att det förhöjer verkligen det som händer i bilderna. Nu är ljudet lite mer diskret på så sätt att bilderna lägger du ju alltid märke till. Men ljud kan vara oerhört lågmält och bara ligga och burra i bakgrunden. Det påverkar intrycket men man tänker inte på det på samma sätt. Och om man verkligen lyssnar på den här filmen så inser man vilket sinnessjukt bra arbete de har lagt ner så... En väl välförtjänt Oscar, definitivt, den förtjänar att eh, belönas för det. Att den sen inte vann för manus och liknande som den också var nominerad till, det, det kan jag förstå. Den är, den är lite, lite, lite för flummig på sina ställen för att jag ska tycka att det är en, en Oscarsfilm på den fronten. Men det betyder ju definitivt inte att det är en dålig historia, bara att den har vissa små bitar här och där som är... Mm, inte fullt lika bra. Ja, det, det, det finns ju lite skavanker även här, det, det får man ju säga. Men ja som du säger ju alltså ljudet i den här filmen, det, det, det är inte någonting man kanske lägger märke till eh, direkt här. För det, det, är så, det är så dovt, dunkelt, det är... Det är tungt eh, men det är ax och spänningsfullt och det lägger på extra lager på den här eh, storyn som eh, gör att den, den höjs till en, en helt ny nivå. Så utan ljudet här så eh, hade det inte varit samma filmupplevelse så det, det är verkligen ett hästjobb de har gjort i att hitta eh, rätt ljud och, och eh, klippa in här för... Eh, Ja, det gör verkligen att filmen fungerar mycket, mycket, mycket bättre. Ja, det knyter ihop allting på ett riktigt bra sätt och gör ju att det blir en, en tillfredsställande audiovisuell upplevelse. Men med det sagt så har vi kanske inte så mycket mer att tillägga om det visuella. Vi, vi är som mest berömd på den här just nu så det, det är väl hög tid för oss att istället börja sammanfatta vad vi tycker om Arrival. Men även där så har jag en känsla av att det kommer att vara ganska övervägande positivt. Mm. Ja det, det, det kommer det vara för ja, Oj oj oj oj det, det här var Det här var spännande Det här var tänkvärt Och det var så Makalöst vackert Alltså Denis Villeneuve Har, har återigen skapat ett, ett sär eget drömst konstverk Som kittlar Fantasin Och, och väcker tankar Arrival är, ja, det är inte en typisk rymdinvasionsfilm om man säger så. Här finns det ju ingen action. Det är en i grund och botten enkel och avskalad berättelse om, ja, om kommunikation eh, än någonting annat som, som anspelar till vår mänskliga natur. Eh, och ja, om man säger det så här så, så borde det inte vara någonting speciellt intressant. För det är egentligen inte så mycket som händer. Men, alltså, jag måste säga: att Jag har inte sett en så här spännande film på, på mycket länge. Alltså, sättet som man har byggt upp filmen på skapar ja, en, en tät domedagsatmosfär atmosfär som åtminstone engagerade mig oerhört mycket. Stillheten i berättelsen skapar spänning, för man vet. Aldrig riktigt vad man kan förvänta sig här. Realiserad med bedårande foto där Villeneuve i kameran ja, sakta och sävligt sväva runt rollpersonerna och omgivningen för att, för att fånga färg och form som känns ja, lika vackert som det kan vara onaturligt. Men... Det blir ändå naturligt på något vis och, och de långsamma kamerarörelserna fortsätter och, och spär på atmosfären och spänningen. ja Det är, det är makalöst och det mesta klaffar här i, i Arrival. Det här är en, en riktigt högklassig film av filmmakare som jag inte kan beteckna som någonting annat än en mästare på det de håller på med. Få skulle egentligen klara av att få Arrival att fungera så jag blev oerhört tillfreds med att få bevittna detta ja, konstnärliga och smakfulla alster som är oerhört tonsäker och extremt stämningsfull. Det här... Det är i mitt tycke en av de främsta filmerna som kommit ut under det senaste året och den kan ju då bara rekommenderas. Oavsett om man gillar rymdaction eller jordnära drama bör man utforska Arrival. Låt eventuella betänkligheter falla till sidan. Ta bara chansen att ta del av hur de riktiga filmmakarna gör film. Ja, att det är en mästerlig filmmakare bakom den här, det råder det ju inget tvivel om. Den känns väldigt polerad och väldigt väl sammansatt från början till slut. Även om jag har mina betänkligheter med manuset. Det finns lite flummigheter i början men främst i slutet som jag tycker är lite väl billiga lösningar på en sån här historia. Det känns lite som att eh, manusförfattaren målade in sig i ett hörn och tog till med de absolut snabbaste och enklaste lösningarna för att ta sig ut igen. Och det är oftast inte den bästa lösningen. Trots det så Måste jag säga att manuset överlag är riktigt bra. Det finns väldigt mycket här som känns genomarbetat och genomtänkt. Och det känns också i resten av filmen. Skådespeleriet är riktigt bra, främst från vår huvudroll men även från biroller och sekundära roller och bakgrundsroller och allt möjligt annat. Det, det finns mycket här som bara känns helt rätt och visuellt så är det en fest att ta till. Man har verkligen tagit Lessismore till sig och använder effekter och det extravaganta bara där det behövs för att verkligen lyfta upp historien. Där finns inget bara för sakens skull, allting är nedbantat till det som behövs för att gagna det som berättas och slutresultatet är generellt en riktigt, riktigt bra film. Där, där finns ett par element även när det gäller utomjordingarna som om man sätter sig ner och funderar på saker och ting inte känns riktigt logiska. Och visst, det är väl som du säger, man ska inte tänka alldeles för mycket på sånt där. Men när filmen ändå gör så mycket anspråk på logik och vetenskap, då finns det element som man kanske borde tänka över innan man går på det, ja... Det som ser effektfullt ut. Men bortsett från det, ja... Det, det här är en, en riktigt bra film med mycket atmosfär och mycket spänning. Det är ingen actionfilm även om militären är inblandad. Det är ett mänskligt drama om osäkerhet att stå inför det okända och ta sig an utmaningar som kan tyckas vara över den mänskliga kapaciteten och ändå övervinna allting. Det här är en riktigt, riktigt bra sci-fi-rulle och har man inte sett den, tycker att den låter lite spännande, ja då ska man definitivt se den. Tycker man att den låter ja lite långtråkig och lite seg och har alldeles för lite action, då ska man faktiskt ta och titta på den ändå för man, man behöver titta på lite sånt här för att blanda upp all popcorn action som finns i science fiction eller i vanlig actionfilm. Det här är en sån film som behövs för att filmlandskapet ska må bra och jag, jag måste säga att Arrival var en riktigt, riktigt välkommen film. Ja, det måste jag hålla med om. Det var extremt välkommen i det rådande filmklimatet. Och just det annorlunda berättandet, stilen här. Och att göra så mycket med så lite, det är beundransvärt. Och jag förväntade mig inte riktigt att bli så, så engagerad av den här filmen som jag trots allt blev. Men... Ja, med det sagt, jag, jag tror den kan överraska många, många fler tittare än, än, äh, än bara mig. Ja, den överraskade ju mig också... ...och det var ju en väldigt, väldigt... ...angenäm upplevelse nu när man sitter med sin... ...sin utomjordiska förkylning här... ...och hustar och harklar och har sig. Nu har jag nu lyckats hålla det mesta från mikrofonen här... ...och med lite kreativ redigering... ...ska jag nog få bort resten också. Men eh, mm, ja, jag har överlevt så här långt... ...jag, jag är grymt imponerad... ...men eh, nu, nu är det dags att lämna rymden... Och stora äventyr och söka oss till någonting lite lugnare, lite jordnärare och lite mer familjärt. Ja, familjärt lär ju bli på många sätt och vis för det blir ju film för såväl stora som små men det lär ju bli lite mer fart och fläng än vad det blev den här veckan. Det kommer ju hända både det ena och det andra och vem vet om förorten kommer att vara riktigt säker framöver. Det har du ju faktiskt rätt i. Det kommer att finnas en del konflikt i den här. Men det är inte riktigt på den globala nivån som vi har tittat på till idag utan det blir en, en betydligt mindre sådan. Det betyder inte att det inte ställer till en hel del problem men det leder kanske inte till ett interstellärt rymdkrig. Nej och det är väl tur ändå med tanke på de karaktärer vi har att göra med här också. Skulle de ta och eh, ge sig ut i rymden så skulle nog eh, hela galaxen vara utplånad ganska snart tror jag. Ja jag har förstått att det är ett par riktigt luriga figurer vi ska bekanta oss med som kan hitta på en hel del rackartyg och ställa till med en hel del bekymmer och har en Ganska omfattande hunger också så mm. Mm, ja det är tur att de, de hålls på en betydligt jordnärare nivå om vi säger så även om det i grannskapet där de finns kanske ja, blir desto hektiskare och jobbigare. Ja det är ju ändå synd om de här rackaren för här är ju individer som bara vill leva sina egna liv och sköta om sig själva och helt plötsligt så dyker vi upp mitt i alltihopa och förstör allt. Och hur ska man kunna överleva då? Så det blir ju en, en, en, en viss kamp på överlevnad och försöka hitta mat för att klara vintern och försöka... Och, eh, jag anpassar sig till de nya rådande omständigheterna. så det, det låter ju ganska tragiskt. Men eh, tro mig, det, det kan nog bli en hel del skratt nästa vecka också. Ett temat blir nog mer komiskt än dramatiskt. Och jag har en känsla att det blir en betydligt färggladare än vad det har varit till den här veckan. Och det behöver jag. Jag behöver lite glädje, jag behöver färg, jag behöver få skratt. Och det är nog någonting vi kommer att få göra Om det sen blir fullständiga gapskratt eller små belåtna fnitter Ja, det, det återstår väl att se Ja det, det gör det väl verkligen. Jag har eh, nog ställt in mig på att få ont i smillgroparna i alla fall till nästa vecka för eh, det finns så bedårande karaktärer där som jag inte kan eh, riktigt låta vara utan bara ta till mig och alla deras skulligheter och spektakel och det, det gör mig helt varm inombords och sedan finns det ju de här verkliga gå på för, personerna som bara skapar och kaos på roligaste möjliga vis. Ja, här är en sådan blandning av personligheter och allesammans är, är, känns lika underhållande tycker jag. Ja, men då ser vi fram emot att stifta bekantskap med de här små personligheterna även om vi förmodligen måste dra fram häxaxen för att komma åt dem. Men tills dess